Епізод другий Прокляття родини старбертів. Решта тієї поїздки часто згадувалася ремполу, як занурення у глиб провінції, втеча в прохолодні й таємничі місця, поки з плином годин гасли вогні міст, а гудок паротяга лунав усе тоньше на тлі спустілого неба. Доктор Фел більше не згадував Пейна, лише відмахнувся від нього з презирливим пирханням. «Не зважайте на нього!» Сказав він презирливо сопочи. «Він великий педант. Найгірше, що цей чоловік математик». «Тьху! Математик!» Повторив доктор Фел, втупившись у свій салат так, ніби очікував Знайти біном Ньютона, що причаївся в листі салату. Йому б краще мовчати. Старий лексикограф навіть не виявив жодного здивування з приводу знайомства Ремпала з сестрою невідомого Старберта, за що американець був йому вдячний. Ремпалу, в свою чергу, утримався від запитань про дивні речі, які почув. Того вечора він відкинувся на спинку крісла, приємно розслаблений вином, і слухав розповідь господаря. Хоч він і не був знавцем у змішуванні напоїв, його все ж таки жахнуло те, як доктор Фел запивав пиво «Стаут вином», а під кінець трапези додав до нього ще іншого пива. Але він доблесно не відставав, випиваючи кожен келих. «Щодо цього напою, сер, сказав доктор, і його могутній голос прокотився вагоном. «Щодо цього напою, свідченням тому є слова з промов Альвіса зі старшої Едди. Елем звуть його люди, а боги – пивом. Ага, обличчя його палало». Попіл від цигари, сипався на кроватку. А він гойдався у кріслі, хохотів і все говорив. Лише коли офіціанти почали кружляти довкола столу і стримано покашлювати, його вдалося вмовити піти. Бобонячи і спираючись на дві свої палиці, він незграбно вивалився попереду ремпола. Невдовзі, вони вже сиділи один навпроти одного на кутових місцях у порожньому купе. Примарне у тьмяному світлі це маленьке приміщення здавалося темнішим за краєвид за вікном. Доктор Фел, втиснутий у свій темний куток, був схожий на величезного гобліна на тлі вицвілої червоної обивки та невиразних картинок над сидіннями. Він замовк. Він теж відчував цю нереальність. Із півночі повіяв про холодний вітер, і на небі уже був місяць. За летючим перестуком коліс виднілися втомлені густо порослі і старі пагорби, а дерева були схожі на траурні букети. Нарешті Ремпол заговорив. Він не міг більше стримуватися. Вони, пихкаючи, зупинилися біля платформи якогось села. Тепер панувала абсолютна тиша, яку порушувало лише довге, замираюче зітхання паротяга. Чи не будете ви такі ласкаві, сер? сказав американець. Поясніть мені, що містер Пейн мав на увазі, говорячи про годинку у відьменому лігві і, і все-таки інше. Доктор Фелл, виведений із задуми, здавалося, здригнувся. Він нахилився вперед, і місяць відбивався в його окулярах. У тиші вони чули, як паратяг хрипко дихає, і тонке дзичання комах. Щось брязнуло і затремтіло вздовж потяга. Гойднувся і кліпнув ліхтар. «Е? — Та, господи, хлопче! Я думав, ви знаєте Дороті Старберт. Я не наважувався запитати. — Отже, сестра, треба бути обережним, — Ремпл сказав. — Я зустрів її лише сьогодні. Я її майже не знаю. Тоді ви ніколи не чули про Чатаремську в'язницю. Ніколи. Доктор клацнув язиком. Тоді ви дещо витягли із Пейна. Він прийняв вас за давнього друга. Чатарем зараз не в'язниця. Її не використовують із 1837 року. І вона розвалюється. Загуркатів багажний візок. У темряві щось на мить спалахнуло, і Ремпл на якусь частку секунди побачив дивний вираз на великому обличчі доктора. «А знаєте, чому її покинули?» – запитав він. «Звісно, через холеру, через холеру. І ще дещо, але казали, що те інше було ще гіршим. Ремпл дістав сигарету та закурив. Він не міг проаналізувати своє почуття тоді, хоча воно і було гострим і стискаючим. Згодом він думав, що це було так, наче щось негаразд сталося з його легенями. У темряві він глибоко вдихнув прохолодне у вологе повітря. В'язниці, продовжував доктор, особливо в'язниці тих часів, були пекельними місцями, а цю збудували довкола відьменого лігва. Відьменого лігва? Це місце, де колись вішали відьом. Звісно, там страчували всіх звичайних злочинців. Хм. Доктор Фел прочистив горло, що пролунало довгим гуркотом. Я кажу, відьом, бо цей факт справив найбільше враження на народну свідомість. Знаєте, Лінкольншир це край боліт. Давні брити називали Лінкольн Ліндун місто на Болоті. Римляни зробили його ліндум-колонією. Чаттерем розташований на певній відстані від Лінкольна, але Лінкольн сьогодні – сучасне місто, а от ми ні. У нас родюча земля, трясовини та болота, водоплавні птахи і м'яке густе повітря, в якому люди бачать дещо Після заходу сонця, егеш, потяг знову загоркотів і рушив. Ремпол спромігся на тихий смішок. У вагоні-ресторані цей товстун, що хлептав напої та хохотів, здавався таким же бадьорим, якожили шмат яловичини. Тепер же він здавався стриманим і дещо зловісним. Бачать дещо, сер, повторив Ремпол. В'язницю, вів Далі Фелд, збудували довкола шибениці два покоління родини старбертів, були там начальниками. У вашій країні їх би назвали наглядачами. Існує традиція, що старберти помирають від зламаної шиї. Не надто приємна перспектива. «Чи не так?» Фел чиркнув сірником, підпалюючи сигару, і Ремпл побачив, що він посміхається. «Я не намагаюся лякати вас історіями про привидів», – додав він деякий час із сопінням, посмокуючи сигару. «Я лише намагаюся вас підготувати. У нас немає вашої американської жвавості». Це у повітрі уся провінція сповнена вірувань. Тож не смійтеся, якщо почуєте про пегі з ліхтарем, чи про бісеня на Лінкольнському соборі, чи особливо про щось пов'язане із в'язницею. Запала тиша, а потім Ремпол промовив. «Я не схильний сміятися». Усе життя я хотів побачити будинок з привидами. Я в це, звісно, не вірю, але це не зменшує мого інтересу. Що це за історія, пов'язана із в'язницею? Фантазій хоч відбавляй, пробурмотів доктор, втупившись у попіл на своїй сигарі. Саме так сказав Боб Мелсон. «Повну історію ви дізнаєтеся завтра». Я зберіг копії газет. Але молодий Мартін мусить провести свою годину у кабінеті начальника, відкрити сейф і подивитися, що там всередині. Розумієте, близько 200 років Старберти володіли землею, на якій була збудована чатеремська в'язниця. Вони досі нею володіють. Муніципалітет так її і не забрав і вона перебуває у тому, що юристи називають майоратом старшого сина. Її не можна продати. Увечері свого 25-го дня народження старший син Старбертів мусить піти до в'язниці, відкрити сейф у кабінеті начальника і... Випробувати долю? Випробувати на чому, сер? Я не знаю. Ніхто не знає, що там всередині. Сам спадкоємець не має права про це згадувати, доки не передасть ключ своєму синові. Ремпол ворухнувся. Його уява намалювала сірі руїни, залізні двері і чоловіка з лампою в руці, що повертає іржавий ключ. Він вимовив Господи, це звучить, наче. Але. Він не зміг підібрати слів і виявив, що криво посміхається. Це Англія. А що таке? Я просто подумав, що якби це було в Америці, довкола в'язниці стояв би натовп у 10 рядів з репортерами та кінокамерами, щоб подивитися, що станеться. Він знав, що сказав щось не те. З ним це постійно траплялося. Спілкування з цими англійцями було схоже на рукостискання з другом, якого, як тобі здавалося, ти знаєш, і раптом виявити, що його рука перетворилася на пасмо туману. Існувала межа, де думки ніколи не сходилися, і жодна схожість мови не могла заповнити цю прірву. Він побачив, як доктор Фел дивиться на нього, приморуживши очі за окулярами. Потім на його полегшення лексикограф засміявся. — Я ж казав вам, це Англія? — відповів він. — Ніхто його не турбуватиме. Це надто пов'язано з вірою в те, що старберти помирають від зламаної шиї. І що ж, сер? — Оце і найдивніше, — сказав доктор Фелл, схиляючи свою велику голову. Зазвичай так і стається. Більше про це не говорили. Вино за вечерю, здавалося, приглушило буйний дух доктора, або ж він поринув у якісь роздуми, про які свідчило лише повільне рівномірне спалахування та згасання його сигари у кутку. На плечі він накинув потерту картату шаль. Величезна копиця волосся схилилася вперед. Ремпл міг би подумати, що він спить, якби не блиск під повіками, яскравий проникливий погляд за тими окулярами на чорній стрічці. Відчуття нереальності повністю охопила американця до того часу, як вони дісталися чаттерем. Ось уже червоні вогні потяга – Танули в долині на коліях, свисток затремтів і затих разом з ними. І повітря на платформі було прохолодним. Десь у долині на проїзд потяга гавкнув собака. За ним почувся хор, що похмуро затих. Їхні кроки з дивовижною гучністю хрустіли по гравію, коли Ремпол ішов за господарем з платформи, біла дорога, що звивалася між деревами та пласкими луками, болотисто земля, з якої піднімався туман, і відблиск чорної води під місяцем, потім живоплоти, що пахли глодом, бліда зелень зернових, що простягалася по хвилястих полях, сюрчання свіркунів. Громад роси на траві. Ось ішов доктор Фел у хвацько насунутому, м'якому капелюсі з картатою шаллю на плечах, тупаючи на двох палицях. Він їздив до Лондона лише на день, пояснив він. Тому багажу не мав. Розгойдуючи важкий саквояж, Ремпол крокував поруч із ним. Він на мить здригнувся побачивши попереду них постать. Постать у невиразному пальті та дорожній кепці, що швидко йшла дорогою, а позаду неї летіли іскри від люльки. Потім він зрозумів, що це пейн. Попри свою плентливу ходу, юрист долав відстань із великою швидкістю. Нелюдимий пес. Ремпол майже чув, як той бубоний собі підніс ідучий. Проте, думати про Пейна було ніколи. Ось він, Ремпол, співав від перечуття пригод під величезним, чужим небом, де навіть зорі були незнайомими. Він був дуже маленьким і загубленим у цій стародавній Англії. Он в'язниця сказав доктор Фел. Вони піднялися на невеликий пагор і обидва зупинилися. Місцевість спускалася вниз і розтилалася пласкими полями, перерізаними живоплотами, на певній відстані, потопаючи в деревах. Ремпл бачив церковний шпиль села, а фермерські будинки спали Виблискуючи срібними вікнами в густому, нічному ароматі землі. Поруч із ними, ліворуч, стояв високий будинок з червоної цегли, з білими віконними рамами, суворий у своєму акуратно підстриженому парку за дубовою алеєю. Садиба кинув через плече доктор Фелл. Але американець дивився на виступ праворуч. Недоречні в цьому місті, грубі й могутні, як Стоунхендж, кам'яні стіни Чатаремської в'язниці, горбилися на тлі неба. Вони були достатньо великими, хоча у спотвореному місячному світлі здавалися набагато більшими. «І горбилися», – подумав Ремпол. Це було підходяще слово. В одному місці вони здавалося здіймалися і вигиналися над гребенем пагорба. Крізь тріщини у кам'яній кладці виноградні лози простягали криві пальці до місяця. Зверху йшов ряд гострих, неначе зуби шпичаків, і можна було розгледіти повалені демарії. Місце виглядало вологим, і вкритим слизом, неначе його заселили ящерки, здавалося, ніби болота, пробралися всередину і застоялися там. Ремпол раптом сказав, «Я майже відчуваю, як комахи б'ються мені в обличчя. У вас теж таке відчуття?» Його голос здався дуже гучним, десь квакали жаби, наче буркотливі інваліди. Доктор Фел вказав однією із палець. «Бачите у той? Дивно, як він ужив саме це слово. Той горб, он там, збоку, де ростуть шотландські ялиці. Він збудований над Яром. Це і є, відь мене, лігво. У давні часи коли шибениця стояла на краю пагорба, вони влаштовували глядачам видовище, прив'язували дуже довгу матузку до шиї засудженого і скидали його з краю урвища, даючи йому спортивний шанс відірвати собі голову. Тоді, знаєте, не було ніяких люків під ногами. Ремпол здригнувся. Його уява була спомнена образів. В спекотний день соковита зелень провинції палає темно-зеленим, білі дороги димлять, а на узбіччях маки. Натоп людей, які щось бурмочуть у перуках з косичками та штанях до колін, темно вбрана група у возі, який скрипить, піднімаючись на пагорб. А потім Хтось гойдається, неначе нечистивий маятник, над відьминим лігвом. Вперше провінція, здавалося справді, сповнилася тими голосами, що бурмотіли. Він обернувся і побачив, що доктор пильно на нього дивиться. Що вони зробили, коли збудували в'язницю? Залишили його, але вони подумали, що так було б занадто легко втекти, стіни зведені низько і кілька дверей, тож вони зробили щось на зразок колодязя під шибеницею. Земля там і там була болотистою, тож він легко наповнився. Якщо хтось звільнявся і намагався стрибнути, він падав у колодязь, і його не витягали. Не надто приємно було б помирати з тим, що було там, унизу. Доктор човгав ногами по землі, і Ремпл підняв саквояж, щоб іти далі. Розмовляти тут було неприємно. Голоси лунали надто гучно, і крім того, виникало неприємне відчуття, що тебе підслуховують. Це. Додав доктор Фел після кількох кроків із сопінням і погубило в'язницю. М'як саме, коли вони зрізали людину після повішання, то просто кидали її в колодязь. Щойно почалася холера. Ремпол відчув нудоту, майже фізичну огиду. Він знав, що йому жарко, попри. Про холодне повітря. Деревами легко пробіг шепіт. Я живу недалеко звідси, продовжив інший, наче не сказав нічого незвичайного. Він говорив навіть розслаблено, неначе людина, що показує красу міста. Ми на околиці села. Звідти дуже добре видно ту сторону в'язниці, де Шибениця. І також вікно кабінету начальника. Пройшовши іще з півмилі, вони звернули з дороги і рушили вгору провулком. Перед ними стояв кривий, сонний, старий будинок зі штукатуркою та дубовими балками вгорі і вкритим плющем каменем унизу. Місяць блідо освітлював його вікна. З ромбоподібними шипками біля дверей щільно росли вічнозелені дерева, а на недоглянутому газоні біліли маргаритки. Якийсь нічний птах поскаржився в ясні, зацвірінькавши у плющі. Не будемо будити мою дружину, сказав доктор Фел. Вона, мабуть, залишила на кухні холодну вечерю. І вдосталь пива. Що сталося? Він здригнувся, він засопів і майже конвульсивно підскочив. Ремпл зрозумів це, бо почув, як одна з його палиць ковзнула по мокрій траві. Американець втупився через луки туди, де, менш ніж за чверть милі звідси, стіна Чаттеримської в'язниці здіймалася, над шотландськими ялицями довкола відьминого лігва. Гремпл відчув, як по його тілу розливається вологий жар, поколюючи шкіру. — Нічого, — голосно сказав він, а потім заговорив з великим запалом. — Слухайте, сер, я не хочу вас турбувати. Я бсів сів на інший потяг, але жоден не прибуває сюди в прийнятний час. Я міг би легко піти чатарем і знайти готель чи за їжі двір, або старий лексикограф хихотнув. У цьому місці цей звук заспокоював. Він гукнув Дурниці і ляснув Ремпола по плечу. Тоді Ремпол подумав він вірить, що я злякався, і поспішно погодився, поки доктор Фел. Шукав ключ від дверей, він знову глянув на в'язницю. Можливо, ці бабські казочки вплинули на його сприйняття. Але на якусь мить він міг би заприсягнутися, що бачив, як щось дивиться за стіни Чаттеремської в'язниці, і в нього склалося жахливе враження, що це щось було мокрим.